Ja, meine Damen und Herren, mein Name ist Patrick Pulsinger und mir gegenüber, so wie jedes Jahr rund um diese Zeit, Schilla Strecker vom Unseffen Sound Festival. Hallo Schilla. Hallo Patrick. Ein Jahr ist vergangen. Yes. Unglaublich. <lacht> kam mir vor wie 14 Tage oder so, dass wir uns das letzte Mal uns gegenüber sind. Wegen dem Festival. Mhm. Jedes Jahr, Unsafe and Sound, jetzt äh, das wievielte Jahr? Das Elfte jetzt. Letztes Jahr war ja zehn Jahre Jubiläum. Genau, die Zeit vergeht. Genau, das Verflixte ist, gibt es ja nicht ein Verflixtes Elftes Jahr? Ich das ist hoffe das siebte? nicht. Oder ist das das Siebte? Es, es ist schon vorbei, ja. das ist das Siebte. Okay, sehr gut. Ähm, aber das Festival findet wieder statt. Ähm, ihr kennt das Festival, die Leute, die äh, zuhören, kennen Festival das Festival natürlich von unseren Erzählungen oder waren auch schon mal dort. Das Festival für gute Musik, strange Musik, äh, Sachen, die man äh, findet. Äh, der ganze globale Musikwahnsinn ist vertreten. Den Diskurs gibt es auch immer bei euch. Es gibt immer ein schönes Motto mhm. jedes Jahr und es gibt oftmals äh, unerwartete neue Spielstätten auch dieses Jahr wieder. Ne? Genau, ja, wir sind heute äh, heuer happy, dass wir im Porgy and Bess äh, zum ersten Mal sind und auch in der Pratersauna. Ähm, ansonsten sind die üblichen Spielstätten also Flug, ähm, dann haben wir das AEL, die alte Postsparkasse oder auch das WUK, den Projektraum. Genau. Und für Diskurs sind wir dieses Jahr im IFK. Das ist äh, gegenüber von der Hauptuni so ein Diskursort. Ah, ja. Mhm. Super. zacherl dieses Mal nicht, dieses Jahr? Es war letztes Jahr schwierig, weil es diese Überflutungen gab und da ist die zacherl rausgeflogen. Deswegen ja. heuer setzen wir ein bisschen auf safe. Und auf etwas mehr City-Nähe. Genau. genau. Das Motto bist du mir noch schuldig geblieben. Wie ist das Motto dieses Jahr? Darf ich es darf ablesen? Ich habe es jetzt gerade noch vor mir gehabt und dieses Jahr ist Time, Dream. Rhythm Machine, yes. als, ein, äh, als ein Slogan oder als, als, als getrennte, also Time, Dream, Rhythm and Machine oder als quasi? Also es sind äh, Worte, die untereinander quasi, egal wie du sie zusammensetzt, Sinn machen. Mhm. Das hat mir gefallen. Also ähm, als Ganzes irgendwie äh, entsteht so eine assoziative Cloud, mhm. äh, die ich auch gar nicht jetzt näher konkrete beschreiben will, aber alle diese Begriffe spielen im Sound eine große Rolle und genau, es ist, lässt uns Offenheit irgendwie auch im Diskurs, aber prinzipiell geht es dieses Jahr um Politiken der Zeit, unterschiedliche Temporalitäten, Chronopolitik, was auch politisch ist, also quasi, äh, weil wir immer, also wir im Westen zumindest gehen von so einer linearen progressiven Zeitlichkeit aus. Ein Fortschrittsgedanke ist auch dahinter, und mit dem versuchen wir zu brechen und äh, zu zeigen, dass es unterschiedliche Formen von Zeitlichkeit gibt. Ja, sehr schön. Das ist doch, das klingt doch schon mal wieder super. Immer, ihr habt immer gute Themen jedes Jahr, finde ich. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ähm, und Aber natürlich, die Musik kommt nicht zu kurz und wir sind eigentlich heute darum, um natürlich speziell über die Musik zu sprechen. Und ich würde sagen, bevor wir ein bisschen genauer aufs Programm eingehen, du bringst uns immer Musik mit, die äh, aus dem Kontext des diesjährigen Programmes stammt. Mhm. Was dürfen wir denn äh, als erstes ähm, vorspielen? Ich würde als erstes äh, einen Track vorspielen, der eigentlich von Ben Clock ist, aber er featured einen Vokalisten, Kobe Say, also er ist auch Multi-Instrumentalist, aber Kobe wird im Poggin Bass spielen, äh, der Track heißt Ultimately. Trust in them And when I mean them, I mean themselves You could be your best heaven or hell Find the friendship that dwells within The lyrics in your verse that you'll sing or maybe verses Take me to somewhere that I've never been. It's within one It's within one imaginations you'll bring. more than just the Lewisham-Strauss. Finding what can be to pass. Ultimately, you have to trust in you. One has to trust in them. I meet them, I meet themselves You could be your best heaven or hell Find the friendship that dwells within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 to show my offering to the world more than just the Lewisham Strasse finding what can be to pass Ihr seid immer noch bei fm 4 mein Name ist Patrick Pulsinger und mir gegenüber sitzt Sheila Strelka. Servus, grüß dich nochmal. Hallo Patrick. Wir sprechen über das Unsafe and Sound 2025. Natürlich, das Musikprogramm interessiert uns als Musiksendung am allermeisten. Ihr seid immer sehr gut darin, in vielen Nischen Sachen aufzufinden, Spotlights, wo reinzuleuchten, wo vielleicht so die... Mainstream-Medien, wenn man das überhaupt noch, kann man, man das Wort überhaupt noch verwenden? Mainstream-Medien, ich weiß nicht, Doch, ob das. Durchaus. durchaus äh, nicht so hinleuchten. Also, ihr, ihr zieht sehr viele Leute äh, ans Tageslicht, die oft ein sehr nischiges Dasein führen, musikalisch oftmals, was jetzt manchmal auch selbst gewählt ist. Du nicht darfst mehr. es ruhig Underground nennen. Ich darf es Underground aber Underground ist ja fast schon teilweise, also der Underground-Begriff heute ist ja fast schon äh, kommerzialisiert. Ja, ich versuche den wieder Du versuchst den wieder zu aktualisieren. <lacht> Fair enough, aber ich habe immer noch das Gefühl, bei euch greift Underground fast noch ein bisschen zu kurz. Also ihr versucht wirklich da forensisch vorzugehen mhm. und wirklich Leute herauszuholen, die teilweise wirklich in Mikrogenres, Mikronischen äh, eine große Bedeutung haben, für vielleicht nicht so viele Leute, aber durchaus dort stilprägend sind. Ähm, und das gelingt euch ja jedes Jahr auch Danke. immer sehr gut. Was sind denn so dieses Jahr deine Ankerpunkte äh, der dreamtime rhythm Machine? <lacht> Veranstaltung. Also ich freue mich besonders äh, auf zum Beispiel Mamoyo. Äh, sie ist eine Spoken Word Künstlerin, auch eine Schriftstellerin. Also es gibt dieses Jahr überhaupt so einen Fokus auch auf eben Spoken Word Performances und ähm, ja. Äh, textbasierte Kunst. Ähm, genau, Mamoyo hat mit Leuten wie Mamlens zum Beispiel gearbeitet, ähm, hat eine sehr oratische Stimme, würde ich sagen. Auf die freue ich mich auf jeden Fall. Dann gibt es äh, jemanden wie Sophia Almaria, die mit der äh, Formation Moin, wo auch Valentino Magaletti dabei ist, mhm. ähm, gemeinsam gearbeitet hat. Auch sie arbeitet äh, viel mit Sprache, aber es gibt natürlich auch die typischen Club-Acts, da ist so ein Headliner-Highlight äh, Mara, so eine kanadische Producerin und DJ, die in der Pratesauna spielen wird, ähm, aber auch Nikizi, ähm, ursprünglich aus, äh, aus Kongo, ähm, äh, ist sie in, mittlerweile in UK stationiert, die so Richtung Techno geht, aber auch irgendwie Polyrhythmen drinnen hat, ähm, so ein bisschen eben so äh, afrikanisch inspirierte Rhythmen Genau, also das sind so Highlights, ähm, natürlich auch die lokale Szene, Fingers of God ist zum Beispiel mit einem Live-Set mhm. dabei, aber auch Mitra, wie mhm. wir später äh, hören werden. Genau, Genau. Ähm, sie ja. sitzt bereits nebenan. <lacht> <Genau>. <lacht> ähm, ja, aber Vanny Fox wäre so ein Beispiel für Global Rhythms, würde ich mhm. jetzt nennen, also ein äh, portugiesischer, ähm, beziehungsweise aus Angola stammender Producer, der im Umfeld von Principe Disco aktiv ist. Der spielt im Flug, in Flugdeck, äh, mhm. genau. Flugdeck hat sich zu einer wirklich tollen Location gemausert, finde ich. Ja, die Anlage ist jetzt super. Die Anlage ist super, Vibe ist super dort, Ja. Ähm. Ich finde es ja immer ganz interessant, wenn man sich das so anhört. Muss ich Muss immer zugeben, viel davon kenne ich dann auch nicht. Das ist ja auch das eigentlich, eigentliche Qualitätsmerkmal, finde ich. Also ich finde ein Festivalprogramm, wo ich mir denke, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich, muss ich ja fast gar nicht mehr hingehen. Aber also wenn man sich sozusagen Festivalpass besorgt und sich überraschen lässt, das ist wahrscheinlich die Idealform. Das ist wahrscheinlich die Idealvariante. Also man nimmt sozusagen Dinge mit, vielleicht ohne sich vorher drüber schlau zu machen, ja, einfach mal zu schauen, was. Was passiert denn? Ne? Es ist auch so ein Festival, das ein bisschen auf Vertrauen aufbaut. Ja. Also, so irgendwie, dass du eben das Festival über die Jahre lang äh, kennengelernt hast und dann so auf gut Glück hinschaust und hoffentlich was für dich mitnehmen kannst. Mhm. Finde ich super. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, bevor wir noch mal ein bisschen Musik hören. Ähm, ähm Zu den Veranstaltungsorten jetzt nochmal. Porgy and Bass ist dieses Jahr ist dieses Jahr dabei. Mhm. Ist das was, wo ihr auch speziell was programmiert habt, wo man sagt, okay, das ist vielleicht mehr Listening oder es hat vielleicht einen gewissen world music vielleicht sogar Jazz oder mhm. Improvised Touch oder ist es so, dass, im, im, dass dann dort auch die Stühle beiseite geräumt werden und es gibt auch eine Tanzveranstaltung dort? Also ähm, wir haben auf jeden Fall vor, die Stühle wegzuräumen, zum Teil. Da, da, aber werden, die, da werden die Jazz-Stuhlbesitzer <lacht> aber ganz schön schauen. Weißt, da gibt es so, so, so Stühle, die sozusagen äh, immer dort stehen. Ich glaube, die werden auch vielleicht Stühle. weiterhin da stehen. Ja, ähm, <lacht> nein, ich, also wir haben uns schon ein bisschen angepasst an, an das Porgy natürlich, an die ja. Spielstätte. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr freshes Programm. Also es ist jetzt nicht so typischer Jazz, den wir anbieten. Ja, habe ja. ich mir fast schon gedacht. <lacht> genau. Ähm, hören wir vielleicht noch ein Stückchen, was du mitgebracht hast. Was, was, was wäre denn zum Beispiel exemplarisch? Äh ich würde jetzt direkt einen Track von Mara spielen. Mhm. Der nennt sich uh, Giving Me Ecstasy. Das war Mara mit äh, Give Me Ecstasy, wenn ich das richtig mich erinnere. Sehr gut, Mara. Heuer Headliner. Einer der vielen Headlinerinnen und Headliner. Und jetzt mir gegenüber äh, Theo von Mitra. Genau. Eigentlich ein Duo, aber du bist äh, da. Der Partner ist äh, im Ausland. Irgendwo. Genau. Ja. In Regensburg, ja. In Regensburg. Liebe <lacht> Grüße nach Regensburg. Äh, wahrscheinlich ist er schon wieder zurück, wenn die Sendung ausgestrahlt wird. Wer weiß, am ja, Abend. Ja. Genau. Ähm, ihr seid ein Elektronikduo. duo genau, Aus ja. Wien. Also, ja, Wien, Schrägstrich, München, Regensburg, genau, aber halt, ja, Alles wir klar. sind in Wien entstanden. In so. Wien entstanden. Genau. Um, und äh, spielt dieses Jahr beim Unsafe, um, wie lange gibt es euch als, als Duo? Also uns, also ich, Theo und äh, Luke, Lukas, uns gibt es seit, boah, schwer zu sagen, ich sage jetzt mal, grob seit zwei Jahren haben mhm. wir halt so gestartet mit dem Produzieren, so hat es halt begonnen. Und genau, also wir sind ein... Live-Do, wir machen elektronische Musik, ähm, wenn ich es zuordnen müsste, ich weiß nicht, wir machen halt sehr experimentelle Musik, würde ich jetzt sagen. Ja. Genau, und unser Fokus liegt halt ähm, viel auf Sound, der ein bisschen unvorhersehbar ist, also bei uns ist der Fokus viel auf Experimentieren, weniger auf Komposition, einfach immer schauen, was können wir jetzt da quasi erschaffen mit dem, was wir haben, mhm. genau. Apropos mit dem, was ihr habt, arbeitet ihr dann, ist das sehr digital, arbeitet ihr viel im Computer, arbeitet ihr viel mit Plugins oder ist es wirklich so Kasteln, Zusammenstecken und, und Outboard-Equipment? Also es ist relativ gemischt, aber hauptsächlich arbeiten wir so in der Box. Also mhm. wir sind halt großer Fan von Ableton, einfach weil wir das Gefühl haben, man hat so unlimitierte Möglichkeiten. Also da streiten sich ja voll die Geister, aber Also quasi in der Vorbereitung arbeiten wir viel auch mit analogen Sachen, mit Hardware genau, aber primär dann beim Spielen viel digital, einfach weil ja, wir einfach die Freiheiten genießen, die man halt einfach hat, wenn man quasi digital arbeitet und auch quasi, ja, wir haben halt das Gefühl, mit Ableton hat man echt so unlimitierte Möglichkeiten, es dahin zu bewegen, wo man es halt möchte, genau. Und, wie das, bevor wir noch ein bisschen weitersprechen über euer Projekt und auch über die Release, die eigentlich quasi direkt vor der Tür steht, ja. äh, hören wir uns doch vielleicht ein Stück an. Unreleased, ist es heute sozusagen Radiopremiere? Ja, also ich glaube, es äh, wurde schon gespielt in einem Mix auf Sound mhm. oder was im Radio. Es ist quasi das erste Mal, ja. Sehr gut, das freut mich umso mehr. Das heißt, wir hören jetzt Mitra mit Specimen A. Das war Mitra mit äh, Specimen A, das erste Mal im äh, Radio, kommt jetzt genau. in Kürze raus, äh, wo wird es erscheinen? Das Album wird dann quasi auf I.O. Records erscheinen, mhm. das ist das Label, wo Lukas und ich quasi dabei sind, mitwirken, mhm. genau. Kann man dann halt dann auf den üblichen Plattformen hören, wie Bandcamp, Soundcloud, genau. Genau. Aber wir verlinken dann auch äh, Mitra noch bei uns hier, zumindest zu Soundcloud. Dann können Sie mal auschecken, was es da noch so gibt. Ähm, es wird ein ganzes Album gleich zum Anfang. Das bedeutet, es sind zehn Tracks, acht Tracks mehr? Es sind sieben Tracks. Sieben glaube, Tracks ja. ist ein Album. Ab sechs Tracks ist es Perfekt, ein Album. Genau. genau. Ja. Der Titel wird lauten Vivarium. Mhm. Also es ist sehr viel angelehnt auf Lebendigkeit, ähm, Ökosystem genau auf ja viel auf Bewegung auf ja ich glaube Vivarium also ich glaube wenn man es dann hört kann man mhm. sich eh richtig gut vorstellen, was so unser Konzept dahinter war. Die die, die Influences sozusagen wenn ich den Track jetzt höre, ich kenne jetzt jetzt in diesem Track ist natürlich auch ein bisschen Dub drinnen, es ist natürlich auch so bisschen Found Footage mäßig mit ja. so Stimmen und so, ähm, ist es ganz ist das ganze Album so ungefähr in der Richtung oder ist es sehr viel breiter gefächert? Ich würde schon sagen, man erkennt einen roten Faden, aber wir haben uns da nicht wirklich jetzt im Plan gemacht, so okay, wir wollen eher diese Genre, diesen Stil abdecken. Es ist alles sehr natürlich entstanden und das ist halt auch ein großer Mix aus unserem Live set aber auch Dinge, die wir halt schon mal produziert haben, nicht fertig gemacht haben, mit äh, unseren Live-Sets dann quasi kombiniert haben. Darum finde ich, passt Vivarium auch recht gut, weil es einfach so ja ähm, sehr frisch und auch irgendwie auch sehr natürlich und organisch entstanden ist, als wie gesagt, eben wie auch unser Live-Set. Wir fixieren uns nicht so auf fixe Kompositionen, das ist alles sehr äh, ja experimentierfreudig, sage ich mal. Genau. Also liebe Leute, watch out. Mitra Vivarium auf I.O. Records ab äh, Anfang September, ab An, Anfang Mitte, Mitte, Mitte, Mitte September. Genau, wie genau. gesagt, Soundcloud haben wir verlinkt bei uns. Äh, könnt ihr ja mal reinschauen. Noch ganz ein paar, ein paar Worte. Äh, wo werdet ihr spielen äh, dieses Jahr beim und Sound? Welche Location wird es für euch werden? Wir werden in der Pratersaune spielen. Okay. Genau. Und äh, ja. Bis jetzt von unsere Live-Sets eher relativ ruhig orientiert, sage ich mal, also viel auf Listening-Sessions ausgelegt. Ähm, genau, aber in der Prater wird es dann eher ein schnelleres Set, also da mhm. gehen wir halt dann rauf auf ca. 160 BPM, also äh, ja, fast das Doppelte, was wir bis jetzt immer gespielt man haben. Man kann ja hier, bei, man, man kann mit dem letzten Track ja zum Beispiel auch Double Time dazu mischen, genau. würde sich locker ausgehen, ist ja. dann halt flott, aber hey. Es geht, ja. Flott ist modern. Genau. Das auch, genau. Und ja, wir Ganz kurzes uns Datum noch, ihr spielt es an welchem Tag genau, Sheila? Am 6.7. am Samstag. Okay, am Samstag, 6.7. in der Pratasona, da könnt ihr dann Mitra... Entschuldigung, 6.9. natürlich in der Bratasona, <lacht> macht nichts. Äh, da könnt ihr dann äh, Mitra live erleben, im Duo dann, nicht nur du alleine. Genau, ja. Sondern im Duo. Ähm, ja, schön, dass du vorbeigeschaut hast. Äh, wir freuen uns natürlich auch, wenn das Album dann draußen ist oder wenn es neue Musik gibt. Kommt ihr vielleicht mal auch außerhalb äh, des äh, Festival-Kontextes und stellt einfach mal ein paar mehr Nummern noch vor. Ja, gerne. Würde mich <lacht> sehr freuen. Genau, da bleibt uns jetzt sozusagen noch der Aufruf. Äh, äh, äh, ich würde noch gerne dein persönliches Lieblingsstar, was, auf welches Datum freust du dich am meisten? Sag nochmal, von wann bis wann das Festival stattfindet? Das Festival von 2. bis 7.9. also von Dienstag bis Sonntag. Ja, und was? was, was also ja? Ja. Was wir auf jeden Fall noch erwähnen müssen, ist der Editions Mego Showcase, auf den ich mich sehr freue. 30 genau. Jahre Editions Mego. Yes. Tolles, äh, einflussreiches Label. Ähm, wir sind super happy, dass wir dieses äh, Jubiläum gemeinsam feiern können. Also Samstag, Sonntag im Buchprojektraum gibt es mhm. da ein super internationales Programm auch. Super. Und es gibt ja quasi zwei Abende eigentlich ne? In, mit Mego, mit Mego uh, Connect. Genau, also am Samstag gibt es eben voll, volles Programm den ganzen Tag, also sowohl prater als auch Projektraum Super. und am Sonntag dann abschließend ähm, auch im Vogue. Und, und äh, äh, was ich nur schon verraten darf, ist, dass ich äh, mit Finlay Shakespeare telefoniert habe und der uns dann für den Freitag äh, während des Festivals, das wäre dann der Fünfte, Fünfte uns einen Mix zugesichert hat. Yay! <lacht> das bedeutet, äh, am Freitag machen wir noch ein bisschen... Stimmung für Samstag. Ich komm, ich, Samstag ist der einzige Tag, wo ich Zeit habe zu kommen. Da cool. komme ich auf jeden nice. Fall. Immerhin. Immerhin. Und äh, ich möchte euch wirklich, äh, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, äh, schaut euch doch das doch dann mal an. Äh, wir haben das natürlich verlinkt in unserem Programm. Äh, schaut euch das Programm mal an. Ich kann euch immer nur dazu raten, ein Festival Ticket zu kaufen, weil das zahlt sich wirklich aus. Mhm. Weil dann kann man nämlich einfach mal reinschneien, ohne extra sich irgendwo anzustellen oder irgendwas. Ich bin mir sicher, eine der Headliner, einige der Headliner-Gigs werden an, am Abend dann sicher sehr voll sein mhm. und äh, vielleicht sogar ausverkauft. Und äh, mit einem Festival Ticket ist man auf der safen Seite. Ja, und es kommt natürlich auch günstiger. Und es kommt auch günstiger, das kommt noch dazu, genau. Genau, aber weil du gemeint hast, wegen, worauf ich mich freue, ich meine, ich glaube, dass zum Beispiel der Eröffnungsabend ziemlich spannend wird und ich freue mich auch, dass Rosa Anschütz wieder mal in Wien zu Besuch ist. Also Rosa war ja ein Teil der Szene, bevor sie zurück nach Berlin gegangen ist. Die äh, ist unter anderem bekannt geworden durch äh, den Kobusil Remix, aber natürlich jetzt als Solomusikerin auch schon längere Zeit aktiv. Und ähm, von der würde ich noch einen Track vorspielen. Dann machen wir das doch und sie kommt zurück zum Eröffnungsabend. Genau. Sag doch mal, was, was liest doch mal vor den Eröffnungsabend, damit wir so richtig. Äh also am Eröffnungsabend äh, haben wir einerseits äh, Rosa, dann Rotor Sonic Body. Das ist so eine. Performance mit einer kinetischen Installation von äh, Peter Kutin, den mhm. man vielleicht auch den kennt. Man, klar. Genau, dann spielen HXH, das ist so ein US-Duo, ähm, Soscha Holobowska und ähm, genau, und unter Umständen, es gibt noch einen Programmpunkt, der ist noch Secret. Der, okay, genau, doch Secret, jetzt. Ähm, aber Rosa Anschutz, der Track, äh, heißt Chase Pioneers und ist auch auf dem Album, das eben Ich glaube, es erscheint Ende September. Also, das Konzert wird so quasi so die, also, sie prämiert irgendwie die Trackstar und es gibt viel Neues zu hören. Also, kann man gespannt sein. When we back to the road, was when my Fear my head is a As long as I belong is perfect. Put your life on hold. When you try to say so, you put your life on hold